Ezin dut. Etorriko zara gurekin jai aldira? Nainuke, baina noiz da? Ostirar gauean. Lastima, ez in dut. Lanadaukat ostiralean. Zeba. Gaueko txanda dut ospitalean. Ze egingo diogu ba. Beste batean izango da. Hala beharko du. Mila eskerra ere. Asteburuko asmoa. Ze egingo duzu asteburuan. Dublinera joateko asmoa dut. Bakarrik? Ez, Igorrekin eta Itxasorekin joango naiz. Biarritzen hartuko dugu hegazkina. Partida ikustera joango zarete, noski? Ni ez, niri futbola etzait gustatzen, baina Igorrek eta Itxasok joateko asmoa dute. Eta zuk, ze egingo duzua? Ni, pav batera joango naiz. Garagardoa edan, musika entzun, Eta ingelesa praktikatzera. Taxia hartzeko. Badaukazu dirurik? Zertarako. Taxi bat hartzeko. Zenbat behar duzu? Ogeita mar euro gutxi gora bera. Tori berrogeita mar, bada, ez bada ere. Mila esker, bihar itzuliko dizut. Lasai, ez dago presarik.